Dijous, 2 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs se celebrarà de l 1 d'agost al 11 d'octubre amb un homenatge a l'artista Leopoldo Pomés. També us detallarem els principals canvis en el sistema de control d'accés a les platges de Palafrugell sorgits arran de la Comissió de Platges que el Consistori va celebrar dilluns. La informació comarcal destacada ens portarà a explicar l'incendi que es va produir ahir al port marina de Palamós, que va deixar dos ferits, un d'ells greus, per cremades. I en aquest informatiu també us avançarem que l'Ajuntament de Palafrugell frugell crea un nou aparcament municipal a l'encreuament del carrer Lleviacerra i Bagú. Avui s'ha fet oficial el programa d'actes de la Festa Major de Palafrugell que tindrà lloc del 16 al 20 de juliol. Destacarem les paraules que ens va deixar en aquesta sintonia el cap de cultura de l'Ajuntament, Gerard Bruies. I acabarem aquest informatiu posant-nos en contacte amb l'Eva Vidal de la revista Nou Empordà, que han creat una plataforma, Brava Way, per donar visibilitat al petit comerç de casa nostra. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 2 de juliol i ho farem posant la mirada en la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs que tindrà lloc a Palafrugell de l'1 d'agost a l'11 d'octubre. Tot i el moment actual, marcat per la Covid-19 des de l'organització de la Bienal, no han volgut deixar l'oportunitat d'oferir fins a 5 exposicions repartides en 6 espais de Palà Frugell. En aquesta edició excepcional, la onzena, Leopoldo Pumés serà el protagonista d'aquesta Bienal. Aquesta Bienal de Fotografia Xavier Miseracs organitza 5 exposicions que es podran visitar al Museu del Suro, a l'Espai Cultural la bòbila al Teatre Municipal i a la Fundació Josep Pla, i a més, en aquest 2020, per primera vegada també suma l'espai de la biblioteca. D'altra banda, la bional també organitzarà una mostra exterior en diferents façanes d'immobles del centre de la població. A més, en paral·lel, oferirà un programa d'activitats obertes a tothom. De moment s'ha conegut que el protagonista d'aquesta onzena bienal, Xavier Miseracs, serà doncs Leopoldo Pumés. L'objectiu de la bienal és el de donar, recordem, a conèixer el treball de grans figures de la fotografia nacional i internacional i en aquest sentit, un any després de la mort de Leopoldo Pumés, aquest en serà el protagonista. El record tapomés es farà a través de l'exposició inèdita i creada específicament per a l'ocasió anomenada Després de tot. La mostra serà comissariada per Karin Leitz i Juliette Pomes Leitz amb el suport tècnic i d'arxiu d'Isabel Fàbregas. Després de tot és un recull de 100 fotografies d'una de les figures de la generació de Xavier Miseracs més inclassificables, prolífiques i també polifacètiques. Després de tot proposa un una lectura nova i diferent de les imatges de l'autor, una combinació de còpies d'època conegudes i inèdites que mostren algunes de les característiques constants i recurrents de vegades obsessives en la seva producció i que no sempre s'han pogut apreciar en les diverses exposicions fetes al llarg de la vida. La mostra, dividida en sis espais, proposa un recorregut que va des dels inicis a la seva fascinació per les imatges sense ombres i el seu gust per les formes i els espais, passant per l'atracció de les finestres, els forats negres, la veneració que sentia per les dones i, el, i els paisatges urbans tot i que Pumés també es va dedicar a la publicitat, l'escriptura i la restauració, entre d'altres aspectes, per sobre de tot es considerava un fotògraf. El mateix Pomés recordava que el més important a la seva vida per ell havia estat Mirà. Aquesta edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs, que recordem tindrà lloc aquí a Palafrugell, en aquests diferents espais que us hem comentat, de l'1 d'agost a l'11 de setembre, compta amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell, la Fundació Banc Sabadell, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi. En aquest cas, per destacar un dels temes amb els quals vam conversar ahir amb David Puertas, una conversa que he pogut escoltar íntegrament fa uns minuts, i en aquest sentit, en aquest, aquesta conversa, en aquest informatiu, destacarem el fet doncs, que, de la valoració que n'ha fet David Puertas de la nova aplicació i del control de l'aforament de les platges. En aquest passat cap de setmana, el primer en què va entrar en funcionament l'aplicació, també va coincidir amb una major afluència de turistes. Això, recordem, va obligar a que tant dissabte com diumenge s'hagués de tancar l'accés a totes les platges de Palafrugell durant unes hores. Aquest fet, però, ha servit com a exemple del que pot ser la resta d'estiu al nostre municipi. En aquest sentit, arran de la comissió de platges que es va fer dilluns, ja s'han decidit els primers canvis que s'aplicaran. Com dèiem, aquest darrer cap de setmana del mes de juny va ser el primer de la temporada amb una gran afluència de turisme, un fet que segons el cap de la policia local de Palafrugell David Puertas els va sorprendre tot i que en feia una valoració positiva. Ens ha totalment les previsions que teníem, no pensàvem que hi ha tants visitants i tanta gent al municipi i dintre de les dificultats que, que, que, que ens ha creat això la veritat és que la valoració de moment és positiva, amb, amb coses que hem de millorar amb, amb, amb punt que estem detectant que s'han d'anar millorant i que hem d'anar estudiant per les properes setmanes, però que realment ha, ha funcionat. No? Malgrat aquesta gran afluència de visitants, d'altra banda, Josep Pepí Ferrer, alcalde de Palafrugell, remarcava en aquesta sintonia que en cap moment es va desbordar la situació.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 i, sí, clar, i evidentment hi haurà en alguns llocs hi haurà cues però això mm, és inevitable davant d'aquesta situació però ja s'han plantejat alguns canvis sobre la taula de la comissió de platges el primer que es vol introduir és fer un nou accés a la platja de Llafranc per evitar les cues al passeig i aquest, aquesta nova entrada estaria ubicada al passeig Francesc de Blanes la platja de Llafranc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 tant doncs, econòmics com també a nivell de personal. Més enllà d'aquesta modificació, una altra que es podria introduir de cara a aquest proper cap de setmana és el d'incorporar una novetat a l'aplicació. Així, a més del color verd i el color vermell que hi ha actualment, també hi hauria el taronja. Aquest color es faria visible quan arribés al 50% d'ocupació. D'altra banda, en aquesta comissió s'ha valorat si sí, amb els agents cívics que tenen actualment en faran prou de cara a l'agost. Així ho explicava Josep Piferrer. Hem valorat de que no teníem a l'APP, no posàvem el tronja i hem de posar en el taronja perquè la gent no pugui no saber-ho I, i segurament valorarem també, que és una cosa que valorem a final d'aquesta setmana, principi o la setmana que ve, si per l'agost amb la gent que tenim destinada a fem prou o hem, hem, hem, de, hem de reforçar una mica. No? Des que es va anunciar les restriccions a les platges del municipi, la comissió ja s'ha reunit en fins a set ocasions. Aquesta darrera però es va avançar el dilluns per poder donar resposta als fets ocorreguts el passat cap de setmana, com ens explicava David Puertes. Ja portem la, amb la primera comissió de valoració de platges portem, Pues, potser portem sis ja sis o set des de quevam començar a fer tota la preparació i de fet aquesta no havien de fer-la dilluns, ha hem de fer la divendres de no de de però després de cap de setmana van decidir decidir amb cal doncs, avançar-la i fer-la abans no? que perquè, perquè volem estar molt a sobre i poder reaccionar d'una manera pràctica i, i, i ràpida a les necessitats que tinguem pel municipi per la millora sobretot no? tant a tant pel comporta l'accés a les platges com per l'afectació que té després a la zona comercial i a tota la gent que ens ve a visitar. No? Així, amb aquesta voluntat, la Comissió de Platges es continuarà reunint per actuar amb rapidesa a les dificultats que puguin anar sorgint en les properes setmanes, com per exemple la posada en marxa dels serveis de dutxes que ja avançava Josep Piferrer en aquesta sintonia. moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dijous, 2 de juliol, el qual ens portarà a explicar un incendi que va afectar a quatre embarcacions a Port Marina de Palamós. El foc es va declarar poc abans de les 12 del migdia i va deixar una vistosa columna de fum que es va poder veure des de quilòmetres a la Rodalia. L'incendi es va declarar per causes que encara es desconeixen i va deixar dos ferits, un dels quals han estat greu. Les embarcacions de caràcter recreatiu estaven amarrades a la part dreta del port marina a tocar dels magatzems. El foc va deixar anar una columna de fum negre molt densa que, com dèiem, es podia veure molts quilòmetres enllà. Fins a 8 unitats dels bombers es van mobilitzar per extingir el foc i també efectius dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local i Protecció Civil. Un helicòpter dels Serveis d'Emergències Mèdiques va aterrar el port per evacuar-ne els ferits. El foc es va poder donar per extingit abans de les dues de la tarda i els bombers, van treballar per separar primer les embarcacions per després poder pagar-les amb èxit. Encara una altra informació de caràcter comarcal en aquest informatiu de, de Ràdio Palafrugell, una informació breu que ens portarà a explicar que han fet front comú els restaurants i cellers de l'Empordà per defensar el vi elaborat a casa. A través del manifest Meridatge Empordanès volen posar en valor els vins i la cuina del territori i ser reconeguts així com una destinació de confiança. El manifest ha estat impulsat pel Consell Regulador de la DEO Empordà i els col·lectius Cuina del Vent i cuina de l'Empordanet. La voluntat és reforçar els vincles i treballar conjuntament per superar la crisi de la Covid-19. El manifest subratlla que el sector vitivinícola i el de l'hostaleria són claus en l'economia empordanesa i reforça el compromís de cellers i restaurants per ser prescriptors de productes de proximitat. Restaurants i cellers de la zona volen, amb aquest manifest, posar l'accent en la salut, les bones pràctiques per tenir confiança dels mercats emissors de clientela. Tornem ara cap a casa nostra per comentar una iniciativa sorgida des de l'Ajuntament de Palafrugell. En aquest cas, per explicar-vos que L'Ajuntament de Palà ha obtingut 120 places noves d'aparcament al centre del municipi. En concret, aquesta nova zona estarà situada a l'encreuament entre el carrer de Llevià i Serra i carrer i el carrer Beú. La proximitat amb el mercat municipal i la cèntrica zona comercial del municipi farà que aquesta zona es digui pàrquing del mercat. En paral·lel a aquesta actuació, hem d'explicar que s'ha habilitat un carril des del carrer Garriga a Llevià i Serra per tal que es pugui accedir amb cotxe també des del sector nord. L'adquisició d'aquest nou espai farà que hi hagi més opcions d'aparcament properes al centre de Palafrugell i és que la presència del mercat i de la zona comercial feia necessari ampliar les places d'estacionament properes al centre de la vila. La primera hora d'aquesta nova zona d'aparcament serà totalment gratuïta tal com succeeix amb altres aparcaments del municipi. Amb aquests 60 minuts es considera que hi ha temps suficient per realitzar les compres. Tal i com ha destacat el regidor de l'Institut de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell i primer tinent d'alcalde, Joan Vigues, aquest nou aparcament, que s'anomenarà aparcament del mercat, permetrà millorar la mobilitat del centre de la vila i, sobretot, esponjar l'aparcament prop de la zona més comercial del municipi. Les dificultats d'aparcament i de mobilitat a l'entorn del mercat s'han vist agreujades en els darrers mesos a causa de la crisi de la Covid-19 i aquesta acció permetrà que tota la gent que visita la zona comercial Palafruixollenca disposi d'un nou espai per aparcar a un minut caminant de distància del centre. Nosaltres demà conversarem amb Pau Lledó, regidor de Mobilitat, al voltant d'aquesta nova adquisició perquè ens doni més detalls d'aquestes noves 120 places d'aparcament al centre de Palafrugell en aquesta zona que s'anomenarà aparcament del mercat. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi encara doncs sense tancar aquest espai informatiu de Ràdio Palafrugell. En aquest cas posant la mirada en la Festa Major de Palafrugell i és que avui s'ha donat a conèixer tota la programació que integrarà els 5 dies de Festa Major que aniran, recordem, del 16 al 20 de juliol. Nosaltres, si us recordeu, a inicis de setmana en parlàvem amb Gerard Proies, cap de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, que detallava com s'havia treballat el programa de la Festa Major en el context de la Covid-19 i un dels canvis que ens explicava que s'havia produït respecte a altres anys és el fet que ho han fet de forma conjunta en l'àrea de joventut. Durant les setmanes abans de tancar la programació també ens explicava que havien estat pendents dels canvis en els protocols, en aquest sentit, però Proías recordava que encara no hi ha un decret per a les activitats culturals tot i que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 que hi hagués aquesta aglomeració de gent sense entrada presignada ens era gairebé impossible. Això continua, és, és una cosa de la segona, de la tercera fase, però que en una reunió que vam tenir amb el Departament de Cultura la setmana passada o l'altra, ja no ho recordo, eh, ens deia que la limitació de metre i mig continuaria, amb la qual cosa eh, se'ns fa molt complicat eh, prendre decisions al respecte i, i, i les que empresa ara ja, ja les donem ja les donem per bones. Davant les restriccions sanitàries, la principal novetat de la festa major de Palafrugell serà que aquesta passarà pels atmetllers, un espai que permetrà complir amb les normes de seguretat de distància, limitació d'aforament i que la gent no s'aturi. Tornem als atmetllers perquè els ametllerss ens permet la perpenetració de, de l'espai i ens permet que hi hagi una, una entrada i una sortida molt clara.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 davant de la situació de programar activitats, Gerard Proies es mostrava satisfet del que havien aconseguit. No obstant això, lamentava que no es puguin fer les tradicionals sardanes de plaça nova per la dificultat, en aquest cas, de seguir el decret de la, frase, de la fase de represa. Uh, per exemple, les sardanes. Les sardanes, uh, finalment, hem decidit no fer-les per, per la dificultat que comportava fer-ho. Uh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 Com pots ho com pots uh, comprovar-ho, no? D'altra banda, però, els mallers s'han programat activitats infantils, juvenils i també per a la gent gran. Així donarà al tret de sortida de la festa major un espectacle infantil de la xarxa. Les activitats continuaran divendres amb la nit jove, que substituirà les barraques. Divendres a les 11, l'humorista Peyu oferirà el seu darrer espectacle, L'home orquestra,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 hora de trucar i reservar reservar l'entrada. Si ens anem ja el diumenge 19 de juliol, tenim la Costa Brava en els Ametllers, uh -huh. serà a les 6 a les 6 de la tarda i el pati de Can Genís hi hauràns les frexes i masons. Cesc, Freixés i Mazzoni, aquests dos últims noms que ens anomenava Gerard Pruies, a diferència de les altres propostes, doncs, com heu pogut escoltar, es faran des del pati de Can Genís i, per altra banda, el dilluns 20 es farà també un acte tradicional, l'ofici solemne a Santa Margarida, tot en aquest cas, sense la Costa Brava. L'ofici també ens explicava que servirà per homenatjar el personal sanitari i a les víctimes del Covid. Cal recordar que l'aforament màxim que permet als emmellers, segons ens explicava Gerard Pruies, amb la distància de 1,5 metres, és de 300 persones. A més, per a totes les, les activitats, caldrà tenir entrada preassignada, malgrat que són gratuïtes. En els propers dies, de fet, es donaran les vies de contacte per a fer la reserva. Nosaltres també us les explicarem en aquest espai de Ràdio Palafrugell i a la nostra pàgina web. I ara sí, arribarem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb una nova informació relacionada amb el nostre municipi i, en aquest cas, amb una iniciativa sorgida arran de la crisi de la Covid-19. En aquest cas, nosaltres ens posem en contacte amb la seva directora, l'Eva Vidal, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Eva. Bon dia. Doncs Eva, eh, primer de tot, gràcies per atendre la nostra trucada i d'altra banda, explica'ns una miqueta en què consisteix aquest projecte, aquesta iniciativa que heu titulat Brava Way. Doncs mira, el projecte va sorgir arrel doncs, del Covid-19, de, de la situació que estem vivint i de l'aturada que hem tingut doncs, a la revista, que portem quatre mesos parats i vam decidir doncs, que com que no sabem quina serà la finalitat del paper, 'aquí en un futur, doncs vam dir, doncs mira, hem vist la problemàtica que hi havia de les botigues, que estaven tancades, que no podien vendre el seu producte, doncs van decidir, doncs, obrir una plataforma, que és un petit marketplace, mm -hmm. que això ve a ser similar, doncs, com a un Amazon, que és gegant, però aquí serien petit, no? Perquè el comerç de la Costa Brava, començant aquí, ara per Palafrugell, que és on està la revista i, i, bueno, hi estem nosaltres, doncs,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 que tota aquella gent que estava associat a oxigen uh -huh. doncs tindrien un, tindrien, tindrien un descompte. Es pot, pot venir qualsevol client, eh? és a dir, tant si com si no, però sí. si estan a l'associació de comerciants tindran un petit descompte. I llavors jo el que he fet és posar en contacte les associacions de diverses poblacions com Torruella i Clamós i a partir de quina treballant amb ells. Que la gent... O, o sigui, tu entres a Bravaway i allà hi ha ja surt un petit... Uh,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 d'avui dijous 2 de juliol. Us recordem que totes aquestes informacions les trobareu en les properes hores a la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat i també ho compartirem a través de les nostres xarxes socials. Tota la informació, de fet, a continuació, doncs, passa per aquestes vies. Ens podreu trobar, recordeu, a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. I nosaltres, un dia més, us agraïm que hagi triat radiopalafrugell.cat